Sonra imam Əhməd, rəximəllullah, 23-cü qaydada buyurur ki, o vaxt 22-ci qayda buyurdu, Əl-Üstün, o acımən, minhəcinin əqidəsindən də biri budur ki, iman gətirmək ki, Məsəyid Dəccar, gələcəyib. <coughs> Hı, Hı, keçdi. Əsəl, şeyx buyurur ki, rəximəllullah, 23-cü qayda, Və ənə Ənisə binə Məryan, aleyhisselam, Yənzulu Və şeyh rəhəmə Allah sonra buyurur ki, əhl-i sünəməlcəman əsas minhəcindən biri budur ki, əqdədə iman gətirirlər ki, İsa əl-i səlam nazil olacaq və öldürəcək nur qapısının yanında yəni təccalı və təccalı öldürəcək, heç kəsə öldürəcək və <coughs> Ümumiyyətlə, İsa Aleyhisselam İsa Aleyhisselam barədə <coughs> Quraq-ın kərim hədislərdə də çox gəlib Hı? və Peyyambar sağlısı Əbul Hüreyyələni vaatidə deyir ki vəz necə olacaq siz İsa Aleyhisselam gələndə Məriyyən oğlu arazda olacaq və inşallah imam da sizdən olacaq yəni İsa imam deyənməcək İmam sizdəndir, yanaçıq. Və İsa gəlişinə dəlil Qurani Kerimlə Nisa surəsi 159-cu ayə Bayit dəlildir ki, İsa aleyhisselam gələcək. Allah s.ə.v. buyurur ki, Və min əhlil kitəbi illə ləyə uminən nəbihi qablə məvti Ölmündən qabağ əhlil kitab ona iman gətirir. O xid nə? 159 nisa qab əhlinə elə bir kəs olmaz ki ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Bəs o qiyamət günündə onların əleyhinə şahadat verəcək. Ha. Bu ayətəlidir ki İsra əsəlam gələcək. Və Kəlmeydə əleyhissəlam, qiyamətin əlamətlərindəndir. Və ümumiyyətlə İsra əsəlam nəzib isə atası oldu. Yəni Allah Subhanahu mövcəsinə. Və ümumiyyətlə Allah Subhanahu Hikmət sahibidir. Və insanları hər cür yaradır. Və məsələn, heç nədən yaradır? Adəm əleyhsalam-ı. Anasız yaradır. Həvvəni. Atasız yaradır. İnsanı. Və amicinin belə ata bütün cəmin məhlüqəti. Yəni, Allah s.v.ələ göstərir ki, hər şey onun üçün Hasaqdir yaratmaqda. Qədədir, olma olur. Və Allahəs pəhəntələ, Lisan yaratışınlıqı, Gəndəli Cebrailə aleyhəssəlamı, Cebrailə aleyhəssəlamı surət şəkilində, gəlir Məryəmə yana və üfürür Lisan ruhun çibindən. Məryəm aleyhəssəlamın çibindən. Yəni çib de Ərəbcə bu boğaz ki, yoxdur, boğaz səsi, paltarda. Ərəblər ona cib deyirdi, ələni də cib deyirlər. Hangi görə, məsələn, köynəri görmüşsən, həmşə döş tərəfdə cib olur, nədnəli boğaz səsinin yaxınlığının ərəblər buna cib deyiblər. Deyiblər cib. Amma əslində, Ərəbcə cib bu boğaza deyirlər. Bu boğaz ki, köynə boğaz səsi yoxdur. İsa aleyhisselam oradan üfürdü Məryəmə. İbrani. Ha Davud sücəbə idi. Cəbə səfirdə və Məryəm hamilə oldu. E, Özə təcəbbüləndi. Və düzdür buna yahudular, e, atdılar Məryəmə. Və əsərlər də onu. Şitlə. Və portanı Çünki həm işə Bir tərəfi tən eləndə o bücü tərəf biraz. Cavab verə və bu tərəf şişirdir. Sən cahil arasında, zəlat əhlində. Zəlat əhli belədir. Əslində zəlat əhlində be tən olanda, çılınsa bilirsən. Sən də tən eləmə. Şur hər kəsə niyə həzinə ilə danışır? Əxlaqına görə. Zəoa ilə zəlatlıq olsun Allahın Sən normal bulayı qarşılamasın, sakit, demələsən, Assalamu alaikum və rəhmətullahi və bərəkətə ol. Və deyirsən, Assalamu alaikum. Baxsan da, və baxsan, necə zərat əhlidir. Çünki elə zərat əhli var ki, salan vermək olmaz. Ee, <coughs> Lakin, necə hamil olub? Çünki məqlular çoxdur. Xüsusən, İsrailiyyətdə, yəni əhli kitabın Bağız kitablarında deyirlər, gör ki, 2 saniyə oldu hamiləli, nə və, nə və, nə və, gör xəbəri yox idi, hamilə idi və s. və s. bu barədə səhil bir şey gəlməyib. Ona görə səhil bir şey gəlməyibsə, adətlə götürürük. Adətlə necədir? Qadın 9 ay hamilə olur, o səhidə olur. Əgər biz bilmiriksə, necə olur? Əgər dəlili bilməyəndə, adətlə götürürük, və bələdir, deməli və bələ ol Ələ bu özü möcüzə idi, İsa Aleyhisselamın doğuşu və Allah Ələ onu bir neçə möcüzələr vermişdi və Ve möcüzələndən də biri ələ uşaqlıqda bu danışdı danışdırmışdı bunu, beşikdə və lakin, söhbət gedir və ələ başlamış doktoru söhbət iləməyə Yoxsa ehtiyac qədər danışdırmış ki, İsa Aleyhisselamın möcüsəsi göstərməyə, kibalevəli şahdır və əmumiyyətlə Allah spəndələ üç dəfə danışdırıb üç dən körpəni. Bəcə buxarımız sındı gəlir. Birinci İsa Aleyhisselamdır. İsa Aleyhisselama latada danışdırdı. Vələ ki, söhbət gedir, oturur başlar, söhbət eləməyəcək. Yox, olabilər möcüzəni göstərmək üçün. Çünki gəlməyib o başlıvarı şeyləməyə, əsləyəm, biz ki, beş uşaq dağışmaz. <coughs> Tezədə olan uşaq. Və çola bilər, müəcizə üçün və, və ya göstərmək üçün. Həmçinin cürəc, bən İsrail'dən bir kişidir, abid. Bu, ibadə təhlülü olur buna nə qədər eləyirlər, dönmür. Və buna Deyirlər ki, bəs, filan qadın hamil olur, bəs bundandır. Bəs, bu da təqvəl uşaq olur, səbirlir, gəlir körpənin yanına, Allah dua elə ki, yarad, danışdır onu və desin ki, atasından onu. Bu uşaq danışır ki, dinlə atın filan kesti, Danıştırdı və ikinci danışır. Üçüncü danışır, buxar mısın dedi, məli hədislə. Üçüncü danışır uşağın, o da, yəni, bən İsrailin söhbətidir, buyanbar sallallahu aleyhi deyir, o da bir qadın öz uşağına süt verir. Bəs birdən ə, qadın görü ki, bir kişi geçir atda. Deyir ki, kəşk ki, Allahım, mayad uşağım belə olsun, belə kişi olsun. Və uşaq dil açır və deyir ki, ya Rabbi, o yaxşı, adam olmadır, yaxşı insan. Uşaq dil açır və deyir ki, ya Rabbi, mənə ona oxşatma yine, o kişiyə. Və belə üç nəfər danışdırıb Allah-ı Səbələt hələ. Həmçin Məryəm oğlu İsa hanı danışdırıb, olar ki, söhbət gedir. E, oturur, söhbət ilə də belə kitabzad yazdı o. Qodmə edir, çünki gəldi ki, danışdı, Allah bilir. Allah bilər necə qobrisi kimi, çünki Pəhəmbər s.ə.v. İki dənələ misal çəkdi İsa-nı da. Və sən ki, adçı olup sohbet Allah bilir. E, Və deməli, İsa aleyhisselam <coughs> 33 il dünyada oldu. 33 il. Və bu təvhide dəvət edirdi. Ola ki, tabi ki, vəhudlar qabulləmirdlər. Ama ne? Dəyirdilər ki, sen, vəyəsib Abbekə mescidində gidenlərdənsə. <gülüyor> Bəyəs, bu nə deyilsən, gəlir, bizə təhviyyətə məşəsən. Və ona ilə onu istəyirdilər, ilə problem yayıdılar, böyükdən yayıdılar İsa əleyhissaləmlə. Teməli, olay ki, İsa əleyhissaləm öz dəvəti edirdi. Olay ki, radiyallahu hə öldürmək istəyəndə, Allah əsbələtələ onu götürdü özünə. Necə, Allah əsbələtələ buyur ki, ona qatalıq, ona sələbu. Ələkü şübbi hələhum. Allah sphantana götürəndə ona oxşarın, ona oxşar bir dənə bir kişiyi verir oxşarlığın. Və yaxudlar tuturlar bunu, eləbilləki qisa duyur və çarmakı çəkirlər. Onu ya Allah sphantana buyur ki, onu nə çarmakı çəkiblər, nə də öldürüblər. Onu oxşarın öldürdülər, çarmakı çəkidirlər. Də başqa ayda buyur ki, bər rəfə Allah öyləy, Allah s.ə.və onu özünə yüksətdi, özünə qaldırdı. Baya dəlidir ki, Allah tələ samadadır, elə deyir, qalxmaq aydındır, deyilmə və əriyana, samaya. Də, ə, həmsinin, <coughs> və ki, bəzi ayələr və ki, Quranda, deyib biz onu öldürdük, qaldırdıq. Mö? Ya. Va öldürdü. Ayələ vəchidimizi önə bildim. Ayələ vəchidimizi önə bildik, xatırladım. Öldürdü burada, yəni yatıştırdıq. Yes. Çünki Allah Subhanahu başqa ailə dedi ki, biz gecələrsiz öldürürük, sonra da bildiririk. Oh. Yəni ölümə yuxu yuh ölümüdür də Allah Subhanahu. Yes. Kiçik ölümdür. Yuxu ölümün qardaşıdır. Yuxu ölümün qardaşıdır. Ona görə bəhsini inkar edən ağlı yoxdur. Yuxu dəlidir. Baş olacaq ki, övlər dirilməyi. Necə yatmışsan durmadı, hələ olacaq hələ. <coughs> və İsa (s.a.v.) inşallah qiyamətdə belə əlamətlərdən biri də gələcək inşallah Konstantinoya Allahdan sonra İstanbul. Sonra ə e, təcə gələcək və konsomniyyən döyüşən Məhdə olacaq. Gəni Məhəmməd. Və bu vaxt Məhəmməd eşit deyəcək ki, dəccal çıxır və qoşun gələcək, gələcək mədini tərəf və soybet yalan imiş, gələcək dəccal çıxmamışdır və bu vaxt dəccal çıxacaq və dəccal çıxacaq, inşallah Məryam, e, Məryam oğlu İsa gələcək İsa dəccal çıxmamış, gəlməcək. Gəlib nəzəri vahidlərdə gələcək ağ minarə, Suriyadadır Şamda. Ağ minarəyə iki dənə mələyin qanadlarından tutub, onu düşəyəcək aşağı. Çünki özü uça bilmir axıq. Çünki bizim sufi şeyhlərimiz olsaydı, özü <gülüyor> naçıq? <gülüyor> <gülüyor> Onlar gələ bilərdir, amma İsa Aleyhisselam uça bilmir. Şeyxə minarə bilmir, var idi. Minarə var, ağ, ağ minarədir. Xəlifələrdən biri tüktü ki, bağılmışdır, dikanda ağla tüktürib. Sor edə o da, Şamda. Şeyx, Ülum sufi uçurlar, Məkkəyə gəlirlər, gündə 5 və Lakin tam ucuna necə keçirlər, qadarlar, necə tutur, bulmurlar. Və olsun, tutmuracaq, öncədan <gülüyor> uçur. Əsələk səlam, özələcək mücəkə deməli, iki nənə ə, mələyin ə, qanadından tutub və 7 il qalacaq. Düzü, bəzi ilə gəlib, bəzi ilə gəlib ki, 40 gün qalacaq. Belə ki, Fazilə səhv salAllah və belə ki, burada ziddiyyət yoxdur, çünki e, 40 il ola bilər, 33 il var idi. Sonra da 7 il. O 40. Və İsa əleyhissalam gələcək, inşallah. Təhz o Və aminamanlıq vaxtı yaşayacaq hər yanı. Çox gözəl vaxt gələcək. Bu müddətdə. Aminamanlıq olacaq. Hətta şürlərlə dəvələr bir yerdə qalacaqlər. Qoyun ilə çanəvələrlər, heç keçəcədə tohumu cəbələr, Yəni, o dərəcədə əminəmanlıqdır. Kafirlər üçün dəyək? Kafirlər orada ya zəlil olacaqlər, ya müsəlmanlıq, olacaq. Ya Allah bilir, bəlkə ərinisi müsəlman olacaq, sonra köfür yenə başlayacaq. Və səra, evlənəcəyənəm İsa, evlənəcəyik. Amma, bundan qabak evlənim yoksa yox, gəlmə bu vərəkəşdən. Allah bilir, yani İsa ələyə sələm evlənim yoksa yox, gəlmə bu vərəkəyən, gəlir ki, yani, e, evlənəcəyik. Ha? Gəl. Evlən. Ha, çalışıb ha. Evlənici və eee evləci namazın qılacaqlarmı sən onlara cənazə namazı? Bu dəfn ediləcələr. <coughs> lakin ehtimal var evlənib, lakin biz bilmirik. Çünki Rəc sonrası 38-ci aya Allah Subhanahu buyurur ki, وَلَقَدْ اَرْسَنَّ رُسْرًا مِنْ قَبْلِكِ وَجَعَنَّ لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرْرِيَّةِ Biz senden kabaq peygamberler yolladık ve her peygamber üçün yolda şəyat yollaşır və zürriyyəttir. Qaibbaqanda İsa Aleyhisselam əhtimə var, evlenmişti. Lakin biz bilmirliyiz. Haydın gelməyib. Lakin gelməyini inkar etmirliyiz. Gelseydi ki evlenməyib, ben diğer deyə evlenməyib. Və ki, evlənməyib. Allah bilir, evlənir, ehtimallar evlənir. Baxıysa, Qəd 38. Biz sendən qabaqda peygəmbərlər göndərdik. Onlara zövcələr, övladlar verdik. Haa, başta ha. Abiləm. Və... O, evlənməyib, səhv dəyini dikərək, gəlməyib, evləndir. Haa, Allah bilir. Bu, dəyildir <gülüyor> o. O, bilər. Onu da evlənmişdir, sonra tezin evləndir. Ayağa gəlir uşaqda Hə, ola biz bilmirik. Ölmədə öl, 30 yaşda ölənməmişdərəm. E, və gəlib ki, ümumiyyətlə, cənnətdə e, cənnətdə də 30 yaşda olacaq. Misal, əni çaman, ən yaxşı vaxt 30 yaş, ən qədər. Və Adam asm gözəlliyində, bədənində, yəni yekə, böyük və Caman, o yaşda bələ ki, İncil də İncil-lərdə də gəlib ki, bəs İsa a.ə. özü deyib ki Allah təkdir mən Allahın tərəfindən göndərmiş peyğəmbərəm mən Allahın oğlu döyüləm bələ ki, zəlalat əli xristiyanlar e, xeyri yoxdur onlar baxanda onlar hələ İncilə müxalifə çıxırlar məsələn, qarillərdən ki, İncil-dən Salam. Yəni zəxristiyanlar deyirlər Matfey. Matfeydə yazılıb ki 21-ci surə güya ki 11 aya. orada deyilir ki bəs İsa əleyhissalam peyğəmbərdir. Allahın oğlu da həmçinin Yəhanna Yəhanna 8-ci surə güya ki 40 aya. Misal aleyhisselam orada deyir ki, siz mən öldürmək istəyirsiniz, mənsə insanam və mənsə Allahtan eşdiyimi çatdırdım. Misal aleyhisselam deyir bu, mən insanam və mən Allahtan eşdiyimi çatdırdım, yəni peygamberliyə etdim. Məsələn, Yuham mərəyə nə? 17. surecə 23. aya. Hə, 17-ci surə qeyə ki, 3-cü ayə. Orada deyir ki, ilah, həqiq, ilah, kekdir. Bu, mən göndərilmişəm, peyğəmbərəm. Və bu, məsələn, bu, misallardır. Bunlar hüccətdir nəsrənlərə qarşı, dəlildir. Lakin nəsrənlər, təhrif etdiyi ailəri istinad edirlər çox olaq, bunlara göz yumurlar və əfradırlar. Zəlat əlinin suğududur. Əəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəəə və biz dedik ki, mövcələndən İsa Aleyhisselamın danışdırmağı Allah-u beşikdə və həmçinin önünü diritmək Allah-u Teala izni ilə həmçinin xəstələrə şəfa verməkdə səhəb olmaq İsa Aleyhisselam əsas müalicə eləyən idi çünki cemaatı qanı etmək üçün Allah Subhanahu taala hər zamanədə o zamanədə ki o zamanədə ki bir şey məşhurdur, cemaat ona inanır, cemaat ona qiymət verir. Allah Subhanahu taala da onlara o məşhur şeyə görə uyğun elirdi. Məsələn, İsa əleyhissalam İs-ələlələləm qovmunda tip güclü idi. Həkimlərə böyük hörmət edirdilər, sayırdılar, inarududurlar. Allah s.ə.v. İs-ələlələlələm məccəsin, hələlədir ki, həkimlər üzrə aciz qaldılar. <Tanlı> Musa a.s. vaxtda seyirbazlıq güclü idi. Nə oldu seyirbazlar şeylirdilər? da istifad edirdilər dələrdən. <gülüyor> Musa a.s. Allah təhədə Musa a.s.v. Bu şeir deyil, möcüzə idi. Və Allah sifataları ilə şeylər etdiyi üçün o şey sərvazlar acız oldular onun yanında. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir şeir güclüdü Quraşda, Ərəblərdə. Və elə verdi ki, elə kələmlər Ve ki, ki, onlar acız qaldılar. Şairlər etiraf elədi ki, bu dəhşətdir. Bu şeirdir, bu yüksiydi, yani, insan belə şey eləyə Əbələ. Yaş sağ ol. Bəl, ha, hə. bəli ha. O İsa əleyhissəlam mövcudsaydı, özü də Tibetdə də əgər bu elə sübut olmuyub, o Tibetdə olub. Belə ki, Ha, yox. Fəqət Fəqət ola bilər əsəblərindən kimisə, ondan sonrakilər orada. Amma qaldı ki, İsa əleyhissəlam özü Əsasən, yani bu, Fələstinli tərəflərdə yaşayır. Ha, Fələstinli tərəflərdə, Yerusalim tərəflərdə yaşayır. Yerusalim tərəflərdə. Yerusalim peyxəmbərlər şəhəridir. E, Belə ki, kimsə gedib oraya, Xristiyanlardan, ona görə. <gülüyor> Amma, e, çünki İsa aleyhisselamın əməlinə biz fikir versəyik, İsa aleyhisselamın əməlinə. Yəni, Tibetdə də laf öyrənseydir, bu, elə şeylərdir ki, Tibetdə heç ki, heç ki, he öyrəniriz nəyi? Bu da heç bazar vasıta heç kəs. Yəni o yüksək bu. O da başlandı lay düşdü, dərəcə fərsələlə davam edə bilər. Qardaşım dedi kitab oxumuşam. O nəyinsə, sən bütün piramidi orada elə bağlamasan, sonra Ümumiyyətlə, o adam ki, o əhl-i kitab ki, indikilər təbii ki, bizim Peyğambəri eşidib qəbul etməsə əhl-i kitab, gəlib hədisdə, əl Musa şəhənin rivayətində, o əhl-i kitab ki, bizim Peyğambəri eşidib qəbul etməsə, o cənnib əhlindədir. Əhl-i kitab, omsa cənnəmli idi. Bir dənə onlar ki, iman gətirdilər, bir də Musa-nın, Musa i̇sa vaxtında olanlar. Həqiqət dinə məydir. Amma ondan sonraki dəyişdirildiyə olan hərsi kafirdir. Ola hərsi? Hə, var. Hə, ola hərsi canamlı Bir ağ iman gətirənlərdən başqa. Və İsa əl deməli həmsinin atdadından məsihdir. Əqəbləndən. Gəlib Quranda da Məsihə, Məsihə İsa. Məsih gəlib Quranda Lakin məseh nədir? Maşqolur. Maşqolur. Mən səni bilməli. Qədəf qurban məseh. Və mənasını, mənası. Məsəhə çəkilir. Məsəh. Məs çəkməkdə suymək, sütmək deməyirik məseh. Məsəh hərfi. Niyə mənasını, küllə düzdür? Yəni burada cilvesiz rəylər düzdür. çoxlu səyahət etdiyinə görə məseh deyilib ona. Rəylər deyil. Və bəzilər deyirlər ki, kimin çəkirdisə, şəfa tapırdı. Qədrin <Gülüyor> <Adın>, bu, ne? Qədrin çoxdur, məsəl olar. <Gülüyor> hə. Onu gözləyir. Və bəzilər mənələndə deyirlər ki, yəni, sadıq idi, səddıq idi. Sadıq. Ona görə Məsih mənələndə deyirlər Və bəzilə deyirlər ki, Zəkəriyyə ə.sələm ona mətçəkdiyinə görə. Və ki, çox yer gəzdiyinə görə. Və ki, ananın bətlindən çanda ətir ilə bunu məhsələmişdilər, yəni sütmüşdülər. Və ki, bərəkət məhsli çəkilmişdir buna doğulanda. Və bəzilər cür var. Mən məbəvi, rəhmə Allah, muslimin şərhində bunu deyir. Və rəyləyə hamısın, səni muslimdə. Lakin mənə o haqqı pozam. Haqqı pozam. daha doğrusu, bahtılı pozam. Haqqı pozam dəccal olacaq, dəccaldır çəkin məsəhdir. Məsəhə dəccal. Adın deyil, və və sədirliyan gəzən çox çünki məsciddə çal da gəzəcək. vasifdə çal. məsciddə çal. təcəlləvansıdır. cavansıb gəzən olacaq. amma İsa əleyhissalam sadiq gəzən idi. ha demə. bu yani İsa əleyhissalam barədə bizim imanımız, yani nələr biz iman gətirir? Yəni bu barədə yani çox şey var biz qeyd etdiyim ola bilər, bəzi şeylə qaldı. Əsasən, İsa barədə biz nə gəlib, necə ehtikad edirik, nə inanırıq neyə, İsa deyəndə. Və Teccal öldürəcək, və lakin nən öldürəcək? Qara şikurla, yoxsa Allah bilir. <gülüyor> hə, düz dindir, gəlib kılınçla, və lakin bu ki, doğrudan da kılınçla öldürəcək, yəni o vaxt vakitlə ərzad, ziml-zimləzad yoxdur. Olabilir. Yani olağan dilinde değil. Tabi ki o vaxtın silahı ile ehtimal var. Mahsus silahlar işlenicek. Çünkü beyamlar salasan, Türkiye ile dövüşler olacak, geleceği de kuş o dövüş meydanının üstünden kesen de ölecek. Yani kim yapma harpler. bu işare edip buna. Nedir? ki silahlar olacak. Başlıq gök silah olmur çə, göküyü təzədən qaydisa qınsa dönə. Allah bilir, yox da bilir. bilir. Deməli bu belə. Hmm. Bu isə barədə bizə məlumatlar. Və biz inanırıq ki, İsa əs-salam Allahu Subhanahu tarafından gələn göndərilmiş peyğəmbərdir. Məryəm də sadiqdir, sadiqdir. Yəni düz danışandır. Bir tamamət Məryəməyə Həmçinin iman gətirir ki, ələm İsa, gələcək, inşallah dəccal öldürəcək, iman gətirir buna və İsa aleyhisselam iman gətirir ki, toxhidə çağırıb, Allah s.ə.v. ibadətə, şişə qarşı olub və Peyğəmbər s.ə.v. müjdələyənlərdən bir olub Peyğəmbərlərdən. İsa vardır, bizdə malumat. Ab, bunu iman gətirmeyi lazımdır.